FONOTECA DE AUR Se împlinesc în această lună 95 de ani de la moartea lui Ion Luca Caragiale, prileși pentru noi de a ne prin intermediul unor mari actori cu câteva dintre creațiile sale dramatice intrate de mult în patrimoniul național. Printr-un neașteptat dar al soartei, scrie Tudor Vianu, în timp ce poezia românească câștiga prin Eminescu expresia ei cea mai înaltă. Proza narrativă și teatrul ating același nivel în Ion Luca Caragiale, un scritor pe care îl înrudește cu emulul său în lirică, aceeași perfecțiune a conștiinței artistice, același cult al cuvântului românesc pe care îl înzestrează cu noi și noi puteri expresive. După câțiva ani de căutări a unui drum practic în viață, cât și a unei formule proprii de exprimare, în 1878, la banchetul celei de-a 14 aniversari a Junimii, citește piesa O Noapte Furtunoasă. Iacob Negruții, în casa căruia a să se loc banchetul, își amintea că, într-o unire, toți își exprimară părerea că s-a evit în sfârșit în literatura română un autor dramatic original. În seara zilei de 18 ianuarie 1879, are loc premiera avându-i protagoniști pe mari actori ai timpului Ștefan Iulian, Aristița Romanescu și Grigore Manolescu. Să-i ascultăm și noi pe Alexandru Giugaru și Marcel Angelescu, în scena în care, jupând mi trache, și capitan în garda civică, convins de misiunea sa istorică, comentează cu Naei Pingescu. Epistat și om politic al capitanului Un articol semnat de publicistul Rică Venturiano În vocea Patriotului Naționale În montarea piesei O noapte noastră din anul 1952 Semnată de Sica Alexandrescu e, Ia să vedem acum Ce mai zice politica Citești ceva? Bravo ziar, domnule Ăsta știu că combate bine A, pe păi, nu-i zice lui degeaba Vocea Patriotului Național ne citește. București 15 pe 27 Răpciune, Amicul și colaboratorele nostru Revent, un june scritor democrat a cărui asinuitate o cunoaște de mult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 Că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun sole. Mă pactul nostru fundamental, Sfânta Constituțiune. Hei, bravo -s. Aici a adus-o bine. A mânca Sfânta Constituțiune... Adică, cu s-o mănânce?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 cu toate urletele a celor acei cu nerușinare se intitulează sistematicii opozanții. i-am <gători> fundat. Nu în van noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea chiar, chiarifică. Aha. ceva mai mult. Nu vom putea intra pe calea viritabile lui progres până ce nu vom avea un sufragiu universale. Amândoi rămân foarte încurcați. Adică, la cum vine vorba asta? A, înțeleg. Bate în jocoi, unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi, masă, sufragiu. E, acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravo -s. Bine vorbește. Asta combate, domnule, nu ți-am spus eu. Da, ah, păi nu-i zice lui degeaba. Vocea patriotului național. Până ce nu vom avea un sufragiu universal? Am zis și subsemnez reven. Studinte în drept la și pocașă -vale ă Tot în cercul Junimii, la 25 noiembrie 1883, Caragiale citește comedia O scrisoare pierdută. Momentul a rămas înregistrat într-un reportaj al lui Barbu de la Francia. Nu am văzut niciodată, scria de la Francia un autor care să intre mai mult în tipurile ce a creat, care să joace mai bine rolurile ce a scris pentru alții. Premiera piesei a avut loc pe scena Naționalului Bucureștean la 13 noiembrie 1884. Printre marile distribuții de care s-a bucurat de-a lungul timpului această piesă a rămas de referință cea din 1952 semnată de Sica Alexandrescu, avându-i în distribuție pe Niche Atanasiu, Elvira Godeanu, Alexandru Giugaru, Costache Antoniu, Ion Finteșteanu, Radu Beligan, Marcel Anghelescu. Elvira Godeanu ne-a lăsat o mărturisire surprinzătoare despre rolul Coane Joițica, ce avea să-i aducă un mare succes și să rămână în memoria sa afectivă ca unul dintre cele mai îndrăgite. Trebuie să spun că am făcut o foarte bună coană Joițica, datorită lui Sic Alexandreșu. După război, Teatul Național fiind rămas, noi neavând unde să jucăm, S-a luat imediat, s-a naționalizat teatrul lui Sica cum unde am început cu scrisoarea pierdută. Și când m-a chemat Camil Petrescu să-mi spuie, știi că ai un rol de jucat Rozav, îți dau un rol teribil, fericit, am mă râs, ce joițica din scrisoarea pierdută. M-am înfuriat și am spus, eu joițica niciodată. Camel, să nu te gândești așa ceva, că nu vă juca și nu mai vreau să aud acest rol. Ai să joci că te amendezi. Poți să mă amendezi? Totuși nu vă juca. Am plecat la mare. Acolo, doi domni care erau din Târgoviș, mari politicieni, îi chema, uh, frații de nu știu, Gheorghiu, sau va să mari politicieni liberali. Întrebându-mă ce vă juca, am spus, n-am să joc nimic, deocamdată, fiindcă rolul care mi s-a propus, l am refuzat. Adică mi s-a dat să joc pe Coana Joițica din, din scrisoarea pierdută. Amândoi s-au mirat și mai ales unul din el, dar, spus, dar cum se poate să faceți asemenea greșeală? Păi, și știți, adorabil era Coana Joițica și era așa cum stăți dumneavoastră. Foc m-am supărat. Cum, domne, eu semăn cu Coana Joițica? De unde și până ca să vă de departe, era meu de acest personaj. domnișoara vă Era frumoasă. Era iubită de toată lumea. O cucoană care voiaja la Paris. Era soția unui doctor și foarte îndrăgosită de prefect. Am întrebat. Am unde Dar cum era? Dar se păr avea? ce înălțime, ce talie, era subțire, era grasă, cum era coana, această coană, că numai când auzeam coană în mi se părea că una umflată așa, așa Și, și m-a spus, nu, era plină de farme, că era vestită această coană în de frumoasă ce era și foarte iubită și de târgovișteni și de familie. M-am dus la Constanța am intrat într-o librărie, am luat cartea și am plecat mai departe la eforii. Și am început să citesc și să o caut pe joițica asta pe care ei spuneau că o reprezint eu. Și am început să o găsesc și să o și iubesc. M-am întors și am spus lui Camil Petrescu, voi juca rolul. Dar cine o pune scenă? Sic Alexandrescu.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 Cum făcut asta? Ordin verbal de la Corofânica. Unde e Fânica? Nu știu, îl caut și eu. Și pentru ce l-ați arestat pe Catavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoarea. Și a apucat-o. Nu cu Ana-Juiticu. După câte am căutat și pe dânsul, și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva. Ghiță, m-a Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. De scălimea o să urmeze înainte cu gazeta și lipsa lui. Ce o să zică la București guvernul? când că -ți viola ți a că ați violat domiciliul lui Și l-ați arestat în ajunul alegerilor după ce guvernul era asigurat că totul are să petreacă cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne fănică, prefect? Coane Joițico, am uitat să vă spui. După câte făcătuiri și amenințări i-am făcut Lucața Vencu, mi-a răspuns că în zadar mă istăruiesc și că la urma urmelor nici nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni. Dar cu nimeni decât numai cu dumneavoastră. Cu mine? Du-te, gita. Du-te de grabă. Dei drumul. Și roagă din partea mea să poftească aici. l aștept. Numai dacă conu fă Nică... Hmm. Dacă ți-i la tine. Dacă ți-i la familia ta, Ghiță! Cum să nu ți-o coane, Joizico? 11 suflete. Du-te de grabă. Într-un suflet. Și să nu vii fără cața venit. Poartă-te bine cu el. Ia o birjă și, -și într-o clipă. Ascult. Ai venit? M-am dus. Iată și mărturisirea lui Nicăi Atanasiu pentru care Caragiale a însemnat o adevărată școală. Legăturile mele cu opera dramatică a lui Caragiale sunt destul de vechi. Ele se confundă, pot spune, cu însăși și activitatea mea în teatru, fiindcă din 35 de ani pe scena Teatrului Național, trei decenii le-am slujit cu devotament și cu pasiune artistică pe marile nostru dramaturg. Pentru cariera mea artistică este specific faptul de a fi jucat câte două personaje diferite în aceeași comedie a lui Caragiale. Dacă am debutat într-o figurație la începutul carierei mele în o scrisoare pierdută, am creat apoi rolul lui Cațavencu și pe cel al lui Tipătescu. Dacă la producția mea de conservator am jucat pe Rică Venturiano, l-am creat mai târziu pe Chiriac din aceeași piesă, O noapte furtunoasă. Dacă înainte l-am jucat în dale carnavalului pe Iortache, l-am creat apoi pe girimea. În afară de unele schițe în care am interpretat câțiva amici, mi-am încununat această activitate în film cu Tipătescu din o scrisoare pierdută și Raul Grigoraș din Telegram. Din toți dramaturgii pe care i-am servit cu modestele mele posibilități artistice, cel pe care l-am iubit în mod deosebit este Ion Luca Caragiare, pe care îl socotesc maestrul și profesorul meu de teatru permanent. El m-a învățat că râsul are o eficientă funcție socială, De la el am învățat că râsul este o armă împotriva tot ce e vechi, negativ și retrograd. Îi ascultăm în continuare pe prefectul județului Ștefan Dipătescu, în interpretarea lui Niche Atanasiu, într-o convorbire cu Nenea Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului Electoral, Comitetului Școlar, Comitetului Agricol și a altor comitete și comiții, în interpretarea inegalabilă a unui alt mare actor al scenei românești, Alexandru Giugaru. Niche, Zahariu, ce e? Te că în schimbă? Ai puțin de cărătare. Să vezi, azi dimineață, pe la 8 și jumătate, intră Feciorul în odăie, Deci nu-mi băusă-mi cafeaua. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășelul? De la cine? De la onorabilul domnaie Cațavencu. Era Cațavencu? Zic ce are face Cațavencu cu mine și eu cu Cațavencu. Nici înclin, nici în mâneci. Ba, chiar putem zice, dacă considerăm după principuri, din potript. Și stai să vezi. Scoate un răgoșel din mozunară și îl dă lui Tipătescu. Venerabilului domn Zaharia Trahanaki, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Școlar, al Comitetului Electoral, al Comitului Agricol și al altor comitete și Comitie Loco. Venerabile dom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 Al domniei voastre de votat, Venk, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fundator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economic România. Ei, ce document? Ai puțin de gărabdare. Să vezi, m-am gândit să nu mă duc. Să mă duc, să nu mă duc. Ia numai de curiozitate să mă duc să văd ce moft mai e și ăsta. M-am îmbrac de grabă, fănei, și mă duc la Cața vingu. Stai să vezi, la Cața vingu. Cum intru, se spală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el că eu totdeauna am ținut la dumneavoastră, dacă la cap județului nostru. Și în sfârșit o sumă de delicatețuri. Eu, serios, zic, stimabile, mai ai să-mi arăți un document. Arată documentul. Zice...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 Ia ca joițica, să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle, cum ea simțitoare. Ce? Acutezat? Miserabilul. Stai să vezi, că de... Damele zice, nu înțeleg totdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul care va zică ce trebuie să-i poarte. Bă, în sfârșit, ce s-o mai lungesc degeaba după ce îi pui piciorul în prac și îi zic, ia ascultă, stimabile, mai puțin, că rămdare, documentul vede mișelul că n în și îmi scoate o scrisoric. Ici a cui și către cine? A cui? A cui nenezario. Stai, să vezi. A ta către nevastă mea. către joițica. Scrisoare de amor în toată regulă. Hai. Ce zici de de asta? Nu se poate. Nu se poate. Am citit o de 10 ore, poate, eu o știu pe din afară. Ascult. Scumpa mea Zoe,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 Ei, Fonică, să vezi imitație de scrisoare, să zici și tu că iată, dar să juri, nu altceva, să juri. Uite la el cum se turbură, lasă-o, omule, zi, Mișel și Balce, ce te-a prins așa. Așa e lumea, ce-i face, n-avem să o schimbăm noi. Cine-și poate închipui până unde poate merge, Mișel, omul. Mizerabil. B ai, omule, ai puțin de zici, am zis eu.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 Trebuie să mi l-aduc aici, numai decât. Da. fiu ori mort cu scrisparea. Da. Ai Să fie polițaiul! E iute. N-are cumpăt. Aminte bun, băiat. Deștept, cu carte. Da. Iute. Nu face pentru un prefect. Într-o societate, fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțin diplomatie. diplomație. Infamul, E, asta, pără de obule și la odată mofturile. Avem lucruri mai serioase de vorbit. Deseară e într S-a hotărât? Punem candidatura lui Farfuride? Ce facem? Deseară am aflat că Dăscălimea cu Cațavenco și cu toți ai lor vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem lui Ghiuță să se îngrijească. Mișelul de Cațavencă o să ia deseară cuvântul ca să ne combată. Nu te teme, Te seară domnul Cațavencă nu o să fie la întrunire. O să fie în altă parte, la păstrare. Haide, de mergi la dejun? Nu, neicăzari, eu mulțumim, am treabă. Du-te, dumneata, singur. Sărutări de mâini cu ani Bine, dar la prânz desigur? De seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu joițica. E urât, singur. După întrunire, avem preferat. Da, Nei Căzăriau. La revedere, Fărica. La revedere, Nei Căzăriau. Teatrul Național din București instituie în anul 1885 un premiu pentru premierea cele mai bune piese prezentate în concurs. Jurul alcătuit din Vasile Alexandrii, Bogdan cei cu HD, Titu Maiorescu și istoricul V. Aurechia. Decernează premiul lui Caragiale pentru comedia Dale Carnavalului, elaborată și jucată în același an. Făcând distinția între comediile lui Caragiale referitor la Dale Carnavalului, Titu Maiorescu scria Este o simplă farsă de carnaval, precum se și numește, veselă și fără pretenții și un public nepervertit nu-i poate cere alta decât un moment de petrecere. Dar câtă risipă de fantezie și umor a făcut autorul în această farsă veselă, care a prilejit încă o dată interpreților creații artistice memorabile. Ascultați-l pe Crăcănel în interpretarea magistrală a lui Grigore Vasiliu Birlic, în scena deslușirilor, cu pampon interpretat de Ionescu Gibericon. Eu sunt Bibicu. Bibicu? Da, Bibicu, nenei Scoate masca. Nu mai poftești? Aaa, care va să zică mă căutai, bibicule? Da, neneiancule. Și eu te căutam, bibicule. Te scoate masca. Salutai? Salutai, că tai n -am. Chiar poliția. Stai să ne deslușim. Mișelule, să ne deslușim, mai? După ce mă ataș la sacul meu amor, amăgește o ființă nevinovată, o femeie. Femeie, hotelul necoș, inima zburnalnică. Eu am o femeie? Eu nu am nici nicio femeie. Ele m-a amăgit pe mine. Și multe. Nu știu nimic la sufletul meu. Minți! Nu no, minți. Nu o Nu Fac scandal! Să ne deslușim. E încurcătură la mijloc. Spune care femeie. O știi bine. didina! Nu cunosc nicio ditină. Pe amanta mea o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Hm. Da, ca un mișargești, nu te-ai mulțumit cu amantă. Ai, nu e adevărat! Am dovezi! Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizerie. Nu e adevărat! Eu nu mă cu abonament, eu mă raz la cartă! Și un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Ești spui eu că e încurcătură! Nu e nicio încurcătură, Mișelule! Amanta Mița, îți criseze de miercuri că te așteaptă că Mangafaua pleacă la Ploiești! Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da! Și tu, Bibicu, cu un loc să te duci la ea, o părăsește, dai furiști la mânca mea, nu de O să-ți rup poasele! O să-ți rup! să nu dai că fac scandal! Mie e frică de o nenorocire! Da? Să-ți fie frică de o nenorocire! Pentru că, pe cum ai vrut tu să ne pe tine o femeie? Ochea-l-le, cu oșinimă Asemenea să știi că o să te nenorocesc eu pe tine. Stai, stai, omule, pentru Dumnezeu. Mita, miercuri, ploiești, mangafaua. Dumnezeule, am o bănuială. Arată-mi de tu. Eu am fost miercuri la ploiești. La ploiești? Da, la ploiești. Să fie cu putință Mița, a opta. Arată biletul. Ia-l biletul. biletul. Vrei să mă înșelte? Mița m-a tradus. Apă, apă, apă, apă, apă. Mangafaua eu, eu sunt. Mangafaua? Da, Mangafaua eu, a opta oare tradus. Este cu putință, domnule. A opta oară? Nu ți le mai spui, pe că sunt hale male, domnule. Numai una se ți o spui, al șaptelea, caz de traducere, în vremea războiului. Un muscal? Nu m-ar fi costisit atâta să fi fost cu un fiind fiindcă eu eram de la început pentru convenție. Știi, muscale luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare. Dar cu neamț, domnule. Cu fă neamț? Fă-ți domnule, ce traducere. Am plâns cu și acum, căci eu țiu mult amor. Am plâns și am iertat-o. Te urmă am prins-o iar și iar am plâns și iar am iertat-o. Nu de multe ori, dar cam des, așa că am de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu, vorba dumitali, femeie, ochi alunecoși... Inima zburdarnică. Până când într-o seară mă duc, domnule, ca de obicei acasă. Intru în sală, deschiz ușa iatacului în Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni, inima începe să-mi pată rău.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 Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, în ai să mă fac martir al independenții și m-am înrolat de bunăvoie. voie. Boletir. În Garda Națională. Știi? Pentru ca să mai uit focul. <laughs> și închipuiește dumneata acum și mița. <laughs> și Garda Națională s-a desfințat. Care v-a să zic că este un bibicu? Hai să înțelege, dai ai văzut biletul. Care va să zic că este un bibicu care devine în de traducere și pentru mine și <cute> pentru dumneata? <cute> <pentru cute> Țirește! Nu mai plânge, nu șate frumos! O, arba, un polintir ca dumneata! Dacă nu pot să mă stăpânesc, mi-e e naturel simțitor. Trebuie să-l găsim! <cute> nu plânge, nu-i frumos! O, arba, un nu Trebuie să-l regulăm pe bibicu! <cute> Auzi dumneata! O, cum să-l găsim? Îl găsesc, eu n-ai grijă. Eu știu politica poliției. Nu ești politic. Bibicul nostru e aici, în bal. Dina n este aici, în bal? Poate și mița mea? Da. Da? Adică nu. Îmi spus și ce-ți pasă, vină cu mine. Nici vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum mă eu de E nu plânge! Ești volitiv! Îți basca ai. haide! Mița! Mița! Nu! O mai iert acum! Dar dacă se o mai întâmpla încă o dată, potărât mă însor! Hai! Ei, nu, nu plânge! Ești E nici niciun cuvânt! Am Bibi! Lectura prezentării, Crainic Gheorghe Birău. Redactor, Dan Verona. Ați ascultat Fonoteca de Aur.